19. fejezet Most éltem csak először igazán. Erre már egy hónapi házasság után rájöttem. Hogy vesztegethettem el ennyi évet? Mivel az afrikai rövid időt leszámítva, soha nem laktam együtt senkivel, fogalmam sem volt róla, milyenek is egy házasság hétköznapjai. Kíváncsi voltam egy ilyen magamfajta munkamániás pali, Férként hogyan állhatja meg a helyét? Ívi természetesnek vette, hogy könnyedén, s ezzel olyan önbizalmat csepegtetett belém, hogy végül is kiderült, nem tévedett. Arra is megtanított, hogyan lehetek jó szülő. Hamarosan már sűrűn bejártam a lányok iskolájába, s olyan természetességgel beszélgettem a tanáraikkal a különféle tanulmányi kérdésekről, mintha fejlődésüket picikoruktól fogva nyomon követtem volna. Roger közreműködése abban merült ki, hogy minden fél év végén aláírta a bizonyítványokat. Bizonyos szempontból már annyi mindent megtanultam abból, ahogy Évit figyeltem, no meg abból, hogy csestnevelgettem, nevelgettem, hogy ígéretes előnnyel indultam a világ legkevésbé felhasználó barát foglalkozásának az elsajátításában. Olyan volt, mintha Évi és én mindig is együtt lettünk volna. A feleségem tudta, hogyan kell élni többes szám első szemében. Egyik kedvenc időtöltése az volt, hogy koncert után bóklászott egy keveset az éjjel-nappal nyitva tartó bevásárlóközpontban. Ezek a csámborgások együtt óráit jó lesően megnyújtották. Az egyik ilyen éjszakai bevásárló túra alkalmával Ivi egy egészen új témát hozott szóba. Éppen konyhai törlőruhák hurkáit dobálta játékosan a bevásárlókocsiba, amikor egyszer csak minden előkészítés nélkül azt mondta. Gondoltál már arra, mi lenne, ha szülnék még egy gyereket? Talán még nem vagyok annyira öreg. Miért akarnál? kérdeztem őszintén. Van már két klaszlányod. Hát nem lenne szép, ha te meg én összehoznánk egy közös kis klambót? Hirtelen abba hagytam a turkálást a papíráruk polcán, és eltűnődtem. Az én saját gyerekem, aki az én közreműködésemmel nyer életet. Mivel igen sok porony világra jötténél segítkeztem, természetesen nagyon jól tudtam, hogy e három kilós csöpségek érkezése milyen örömöt jelent szüleiknek. Még a válaszomra várt, Évi lazán bedobott egy ovulációs tesztcsomagot a kocsiba. Hé, hey, lassabban egy kicsit! Szóltam rá, és visszatettem a polcra. Esetleg én is átgondolhatnám? Ne van, na? Csak egy kósze ötlet volt. Megbántódott láttam. De őszintén szólva a szülő-gyerek kapcsolat rámeső része nem töltött el olyan földön túli boldogsággal, hogy föltételezzem, atyai képességeimet érdemes volna egy újabb emberi lényre ráerőltetnem. Mindazonáltal, azzal az asszonnyal, akit szeretek, még föltétlenül meg akartam beszélni a dolgot. Várjunk még egy-két hónapot, mondtam, s miközben a zöldséges pult felé batyogtunk, egyszerre éreztem bűntudatot és megkönnyebbülést. Időközben egyre inkább úgy néztünk ki, mint egy család. Olykor még a generációs háborúskodásból is ízelítőt kaptam. Egy este társadalmi életének meglepően új fejleményeire hívta fel figyelmünket Lili. Megérkezett Pól. Az Isten évjuval három héttel azelőtt egy szombatesti bulin ismerkedett össze, most pedig arról tájékoztatott bennünket bámulatosan festelem módon, miszerint a hétvégét egy tüneményes fiatalember szüleinek vidéki házában fogja tölteni, East Aha ki évi, Egész jól álcázta, hogy a szélütés kerülgeti. Ez egy kissé váratlan, Lilikém. Mettel el még beszélnünk kell róla, és természetesen fel kell hívnunk Mr. és Missis Hollander, de ez miért olyan fontos? Azért, mert amikor majd szót váltok az űrgével, tudnom kell, hogy szólíthatom. Feleltem. Kiről beszélsz? harciaskodott Lili. Mr. Hollanderről, Paul apjáról. Már ne is haragudj, Matt, de nem értem, hogy ezzel neked mi dolgod lenne. Mindenki, aki számít, ott lesz az osztályból, és anyu évek óta ismeri őket. Ívire néztem. Speciálisan kódolt tekintete egyértelműen elárulta, ismerem őket, és nem tetszenek nekem. Figyelj rám, Lily, próbáltam érvelni. Igazán sajnálom, amiért nem voltam a színen korábban, hogy segítsek neked a dolgaidban, de most már itt vagyok, és az én felelősségem gondoskodni arról, hogy a kíséreted megfelelő legyen. – Kíséret? – visított fel a lány. – Jézusom, mette, te melyik évszázadból maradtál itt? Ma már nincs ilyesmi. Ebben az esetben szólt közbe az anyja, aki átvette a lánya elutasító modorát, nem mész sehová. Lélé nem számított ilyen ellenállásra, és természetesen bűnbakot kellett találnia. Te hangoltad ellenem, igaz, mett. Semmi ilyesmit nem csinált. Utasította vissza a vádat, ívi. Hát akkor mégis mitől van az, hogy amióta megjelent a színen, minden olyan középkorian szigorú itt? Ennek a tagnak semmiféle szülői tapasztalata nincsen. Nem erészeld így hívni őt? Kiabált Ívi. Most már elvesztette a türelmét, és vett tudomásul, hogy sokkal jobb apa, mint amiről a vér szerinti apád valaha is álmodott. Éppen ezért voltam a kelleténél engedékenyebb veletek, mert korábban nem volt velünk. De te már nem vagy, kislány Lili. Oh, – Ó, ezek szerint mégiscsak észrevetted – kellemetlenkedett a kisasszony. – Akkor hát a továbbiakban nincs miről beszélnünk. Látod, ebben végre egyetértünk, szögezte le Évi. Ez idő szerint azt javaslom, menj és csináld meg a matekleckédet. Mett is én beszélünk a dologról, és ha úgy döntünk, hogy esetleg elengedünk, felhívjuk hollanderéket, és megkérdezzük tőlük, ki fog vigyázni rátok. Az összes barátom rajtam fog röhögni tiltakozott a lányunk. A legkevésbé sem, feltéve, hogy nem körkapcsolásos telefonálásról van szó, feleltem. Szóval, ha a mamád meg én meg vagyunk elégedve, próbáltam valami ártalmatlan szót találni. A rendőri előkészületekkel, indítványozta Lili. Legyen, ha neked így tetszik. Azután megnézzük, az a hétvége hogyan egyeztethető össze a tanulással, mindezek után pedig határozunk. Én meg közben mit mondjak Pólnak? Mondd meg neki, hogy ha tényleg olyan érett fiatal ember, mint ahogy azt te nekünk elmesélted, akkor meg fogja érteni az aggodalmainkat, és vár egy kicsit a döntésünkre. Nem lehet, még ma este választ kell adnom neki. Porquá? kérdeztem. Mert mindenki más is ma szól neki. Ezzel aztán kilibegett a szobából. Tudod, mókáztam szerencsétlenül. Azért ennek a polnak adnunk kellene egy második esélyt, ha Lilit sehogy sem tudjuk elengedni. Hirtelen iszonyú sikítást tört fel az ajtó mögül. Ezt a hangot én még nem hallottam ebben a házban. De mivel ívi dermed szótlanságba süppett, ráeszméltem, hogy attól a felnőtt hölttől származhatott, aki ez idő szerint Lili szobáját birtokolja. Az ifjú dáma fúriaként rontott elő. Várjatok csak, majd megtudják ezt a barátnőim! Fenyegetőzött valami artikulálatlan sivítással. Várjatok csak, majd megtudják, milyen begyepesedett szüleim vannak! Hé! Kiáltottam fel meglepődéssel. Ez a begyepesedett igazán remek szó. Mostanában tanultad? Te neked, mettyú! Kárált, s mint harcias boszorkány fenyegetően hadonászott felém. Semmi között sincs hozzám, Se vér szerint se máshogy. Ha még mindig a laborban aludnál mindannyian jobban jártunk volna. Ezzel elvonult, hogy tájékoztassa a barátait az emberiség ellen elkövetett védkeimről. Ívivel csak bámultunk egymással némán, s nem tudtuk, hogy sírjunk-e vagy nevessünk. Végeredményben ez az őrítő szobánkon gerilla gerillaháború csak nem éjfélig tartott mert az egyes csaták közt a telefon végén lógó harcos társai Lilit rendre újabb munícióval látták el. Csak azután volt hajlandó aludni-menni, hogy ünnepélyesen megígértük, komolyan megfontoljuk a hétvége ügyét. – Mi csináljunk? – kérdezte Évi talács talanul. – Hát, morogtam és próbáltam perspektívikusan gondolkodni. Azt hiszem, nem most beszéljük meg, hogy vállalunk-e egy harmadik gyereket. És elkövetkezett a vízválasztó. A következő nyáron meghívtak, hogy mondjak beszédet a nemzetközi neurológiai társaság éves közgyűlésén, rómában. Nem tudtam, hogy döntsek. Ívi azonnal megérezte tétová továzásomokát. Mitől félsz Matthew? Szilvia már mítikus arányokat ölt benned? Ugyanívi nem félek találkozni vele, ha ez az, amire gondolsz. Akkor attól félsz, hogy nem találkozol vele. Semmitől sem félek, a francba már. Hadd mondjam el végre, mit szeretnék csinálni. Kérlek szépen parancsolj, közölte türelmetlenül. Szóval szerintem Olaszország nem csak egyszerűen egy ország, hanem nyaranta óriási zenei fesztivális. is. Milliónyi különböző koncert van mindenfelé, opera, karakálla termáiban, a Verónai arénában meg sok egyéb. Miért fosztanálak meg titeket és saját magamat ettől a páratlan élménytől? Töltsünk el ott legalább egy teljes hónapot együtt. Ahogy lázas örömmel átölelt, hirtelen felnyögtem. Ó, mi a fene? Most meg mi van? Az, hogy akkor meg kell írnom ezt a rohadt előadást. fekvő volt, mi legyen a téma. Azt tarthat számot a legnagyobb érdeklődésre, ha annak a módszernek a legújabb eredményeiről számolok be, amely olyan jól vizsgázott Josh Lipton s azóta már vagy fél tucat más beteg esetében. Évi rengeteget segített a felkészülésben. Ragaszkodott ahhoz, hogy komplet főpróbát tartsak a nappalinkban, mielőtt a kukacoskodó ítészek nemzetközi csődülete elé lépek. A szenzációhajhászásban különös tehetséget mutató olasz média kiszúrta magának a kutatásaimat, Sírtelen azon kaptam magam, hogy csak úgy záporoznak rám az izgatottan nyűsgő újságíró kérdései. Halványan felötlött bennem a Lamattina vajon képviselteti e magát. És bevallom az is, hogy amikor a három grácia kiment vásárolni a Via Condottira, leszaladtam a hotel telefonközpontjába, és átnéztem a milánói telefonkönyvet. A számamelyet amelyet kerestem, persze nem volt benne. A lányoknak különleges ajándékot készítettem elő. Ívi világéletében velencébe vágyott. Úgy rendeztem hát, hogy a hazautazásunk előtti teljes utolsó hetet ott töltsük. A feleségem egészen meghatódott a gesztustól. A legendás város a maga folyékony utcáival minden várakozásunkat fölülmúlta. A Szent Márk székesegyházban Giovanni Gabrielli csodálatos egyházi énekeit hallottuk, az egymásnak felelgető kórus előadásában, s még ugyanaz nap este Albinonni kürtversenyeit a Santa Maria della Salute templom felséges Tiziano féle mennyezete alatt. A magasztos élmények után következtek a mulatságosak. A következő nap délutánján, miközben épp a város főterén sétáltunk át a Pasztelszín naplementében, majd görcsöt kaptunk a nevetéstől, ahogy a környező kávéházakban a göthös zenekarok a lehető leggicsesebb dallamokat nyekergették. Hirtelen rádöbbentem, hogy olyan boldog vagyok, amennyire boldog ember csak lehet. lendülettel megcsókoltam a lányokat, s átöleltem szerető hitvesemet. Másnapi úti célunk a Grand Teátró La Fenice volt. Ez a híres neves operaház, ez a vörös bársony ékszerdoboz volt a színhelye, a traviáta, első randevum Szilviával, ősbemutatójának. Hosszan, szótlanul álltam a leghátsó sor mögött, s az üres színpadot bámultam merőn, s valahogy úgy éreztem, a függöny végre visszavonhatatlanul leereszkedett. A hősnő többé már nem várakozik a színfalak mögött, hogy amikor a legkevésbé számítok rá, előbukkanjon emlékképeim színházában. Többé már nem leszek tehetetlen túsz az időfogságában. Finita la komédia. Tényleges fordulópontnak aztán egy látszólag hétköznapi mozzanat bizonyult. Ivi nem volt hiú. Nem sokat törődött a megjelenésével, bár arra persze mindig ügyelt, hogy ápolt és jól öltözött legyen. Ezért aztán igencsak meglepődtem, amikor egy reggel, ahogy a Hotel Danielle-ben kiléptem a zuhanyalól, azt látom, hogy a feleségem az ember magasságú tükör előtt áll és magát méregeti. Először nem vett észre, és tovább tekergette a nyakát, hogy miközben a csípőjét csípdesi, hátulról is megszemlélhesse magát. Pontosan tudtam, mi jár a fejében. Jól nézel ki, Ívi, isteni az alakod. Zavartan elvörösödött. Nem is láttam, hogy... De nem fejezte be, hanem rögtön a lényegre tért. Nem kell, hogy udvarolj nekem, mettyú. Túl sok tésztát ettem az elmúlt hetekben. Ugyan már. Több mint két kilót fölszedtem. Egyáltalán nem látszik, mondtam szeretettel. Attól még így van, és muszáj odafigyelnem rá, mert előbb-utóbb neked sem fog tetszeni. Holnap korán reggel felkelek és megyek kocogni. Azt hol tudsz velencében? Hajnalban azt mondják, annyi ember nyüzsög a Szent Márk téren, mint a Central Parkban a tó körül. Velem jössz? Persze. Reggel hatkor kikecmeregtem az ágyból, gyorsan bedobtam egy feketét, aztán már döcögtem is ki a térre, ahol legalább egy tucatnyi kétség kívül amerikai, tarkabarka fitness őrült ügetett már, méreg drága cuccokban. Ahogy álmosan poroszkáltam, csak néztem, micsoda elszántságül ki ívi verejtékező arcára. Igazán szeret engem, gondoltam magamban. Azt akarja, hogy továbbra is vonzónak lássam. Nem akarja, hogy meglátszanak rajta az évek. Pedig egyik legbecsesebb tulajdonsága éppen az, s ezt szerintem ő nem is tudja, hogy a szépségén nem fog az idő. Ettől a perctől fogva örömmel töltött el, amikor arra gondoltam, hogy együtt fogunk megöregedni. Úgy értem, már tudtam, mi a különbség a húsz éves fiatal szívenütő, kub de foudre, és a mélyen áttérzett szerelem között, mely a lassú egyi olvadás mindent átható erejével tartja fogva az éret felnőttet. Ez a fajta érzelem azért tartós, mert alkalmazkodik a változásokhoz. Ívid gond nélkül el tudtam képzelni szürkülő hajjal, és tudtam azt is, hogy ő akkor is szeretni fog engem, amikor az enyém egy szállék kihullott már. Az érett szeretet nem változatlan, hanem nő és erősödik. Hirtelen ráeszméltem, hogy képzeletemben Szilvia, csak úgy, mint kíc görög vázáján a mozdulatlanságba dermett némfák, soha nem változott. Álmaimban örökké fiatal maradt. Ívi valósága miként kellhetne versenyre Szilvia időtlen, változatlan és soha nem is változó tökéletességével. Aztán eszembe villant egy furcsa gondolat. Mi van akkor, ha a kétségtelen valószínűtlenség ellenére is, és anélkül, hogy tudtam volna róla, valamikor az elmúlt hónapban mégiscsak láttam Szilviát. Csak éppen nem vettem észre, mert hiszem bennem egy magas, karcsú, 25 éves szépség él. Pedig már felnőtt gyerekei lehetnek. Holló fekete haját, talán ezüstös szálak csíkozzák, arcán már megjelentek az első finom ráncok, és mint ívi, itt-ott magára szedett egy-két fölöslegesnek tetsző kilót. Mindeddig olyan lányra gondoltam rögeszmésen, aki réges réga a múlté. Az a Szilvia, aki az emlékeimben élt, már jó ideje nem létezett. Megragadtam ívi kezét. Lelassított, sétára váltott. Na mi van, nagy legény? Mosolygott, s kissé kapkodva szedte a levegőt. Nem ártana, ha lefaragnál kicsit a pocakodból. Ahogy mondod, vigyorogtam, főleg egy ilyen fiatalasszony mellett. Átkaroltuk egymást, lassan visszabaktattunk a szállodába, s a számmárkó megtelt a kora reggeli napfényjel, a szívem pedig szerelemmel.